Розмовляли зі мною, випитували. Тепер ми під ковпаком. О, Боже! Я думав, ти щось верзла. Та клянуся, Макса, я, дідько, з тобою. Треба знати, хто і навіщо. Макс перейшов на шепіт, сторожко поглядаючи у жовто-зелений прямокутник вікна. А маму твою? Я б своїми руками задушив, розумієш? Чому ти її так ненавидиш, Максе? А ти її любиш? Ти задумувалася, яке життя вона прожила. Вже ж не краще від нашого. Не кричи, почують. Твоя мама чудовисько. Я завжди відчував, що від неї пахне людською кров'ю і бідою. Ніхто із нас нічого не знає про її минуле. А я тобі скажу, що там, скоріше за все, таке, що й подумати страшно. От і маємо тепер через неї. Цікавляться ж не нами, нею. Цікавляться тепер усіма. Шукають останки того німця. Шукають ще щось. Я шкірою чую. Он воно що... Тихо мовила Марина, очі її блудили стелею. Он ну, воно ну, що, повторила ще тихіше. А ми ж, як останні варіяти, ані розпиталися в людей, ані з неї не вичавели, ані в Либезонихи. Та теж цитра. Про скриньку нічого не знаємо. А що б ти сказала, якби ті товариші? І скринькою зацікавилися, га? О, Боже! А, тоді з нас не злізуть. На роботі тепер ні пройти, ні проїхати. Партор свої баньки наставить і дивиться на мене, ніби я йому сотку винен. Ті будуть тепер викликати і питатися. А що ти їм пообіцяв? Стрепинулася Марина. А нічого! «А я що-небудь знаю? Ви з мамунею ніби води в роти понабирали? Навіть про старого свого допуття не відаю. А вони питали!» Запала мовчанка. Дружина зараз нагадувала Максові набудючу носову. Заціпеніло у своїх незрозумілих пташиних роздумах. «А тепер слухай!» «По-перше, мовчати!» «Ні на роботі, ні на сусідах! Затям це собі! Закарбуй на носі!» – знову заговорив Макс. «Ми нічого не знаємо і взагалі нічого не трапилося!» «По-друге, розпитати стару про того німця – Гюнтера Вольфа. Усе! Від того, який був із себе, до точної дати його погибелі. Це зробиш ти!» Підеш до своєї матусі, як собі хочеш, а вона мусить заговорити». «Про скриньку не забудь поговорити». «Ну, не лякаєш бабу трохи, то вона дивись, і про щось цікаве прохопиться». «Будь уважною і все запам'ятовуй. Кожну дрібничку, чуєш?» «По третє, я мушу знати, де пропав мій батько». «А що це тобі дасть?» – запитала Марина. Про справжнє Максове прізвище вона дізналася зовсім недавно. Якось під час чергової сварки з матір'ю старої вихопилося. «Житисько! Він завжди хотів моєї смерті! Я мала би не довести до вашого шлюбу, або дай би ви сказилися!» Марина тоді натисла на матір і про все розпиталася заявивши, що поки не старой, не зайде до кімнати, аж поки та не згниє на своєму ложі. яка ж ти тупа!» – хмикнув тим часом Макс. «Мій батько теж зник, як і той німець, розумієш? На подвір'ї твоєї матінки люди пропадають, як мухи, а ти хочеш, щоб я її любив. Чому на подвір'ї моєї мами? Може вони пропали де Ну, твій батько, наприклад, звідки ти взяв, що він пропав саме тут? І чому ти, Максиме, все звалюєш на мою рутину? А я нюхом чую. <смас> нюхом ти чуєш? Хіба що горілку? Залеж більмай, сидиш каменюкою на лавці, або криком кричиш посеред хати. На тебе й доносити не треба, все й так зрозуміло. «До замку чути, як ти горланиш!» Та Макс уже втратив цікавість до розмови. Підвівся з дивана і якоюсь нетривкою ходою вийшов з кімнати. Трохи постояв посеред коридору, а й відкрив інші двері. В обличчя йому вдарила тяжка хвиля застояного повітря. Клавдія огром'як велетенською рибиною лежала посеред кімнати. Очевидно, не спала. Було чути її важке дихання. Максим затиснув пальцями ніс і рушив до вікна. Змірявши старогострим, неначе криця недобрізним поглядом, шарпнув клямку.